Elhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. Allahun falendrojm, dhe vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Ne sulallahu lehu wala shallavdatu dhe bekimet e tij mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe familjen e shokët e tij, pa gjithë ato që ndjekin këto rrugë dinjit në fund të kësaj vote. Ne pataqomi të ndëruar vëzërat të sot takimet e rradhës pas namazit së zbawhut dhe kemi filluar të tajtuem themën që ka të bëj me Muhamedin Alehi Salatu Sala dhe kemi emërtuar këtë cikë si legjeratash të njohim të dërguarin Alehi Salatu Sala jemi kretë në fillim dhe jemi duke foljë për pjesën që ka të bëj me para ardhën e shpalljes që është më rëndësime njoftë edhe këtë pjesë për të pas më letë për të kuptuar pas edhe zhvillime që ka ndohet pas ardhës e shpalljes Dhe këmi thënë se Allahu Gjellë Gjellalu hu ka caktuar pregaditje të ndryshme para se të vinte Muhammedi aleyhi sallatu vë sallam Dhe në qovë se dëshiren me e vlerësu më dhështin e një një nxarja shukaj e pregaditje që bëhen për ta edhe njëtë në kësaj bote të të tëtë korë dikush ndon me e qmu ardhën e dikujtë më të madha Shumë dhe me thënë se bënd do të më do më nderu shumë do të më treguse ardha e tij është shumë domethënse bën përgatitje do të thotë shumë të hershme dhe shumë koh më herët fillon me u mobilizoj për ta prit sa më mirë ndonëse nëse ardha e tij ku të rëndomt edhe priti është e rëndomt edhe përgatitja është e rëndomt e ekstra ndonëse gjithë ato përgatitje po flasin për to jap më kuptuese bëhet fjalë për një ngjarje më të rëndësishme, jo e rëndomtë, jo e zakonshme, bëhet fjalë për diçka me të vërtetë shumë speciale, shumë të arzueshme. Nuk do të ndodhe diçka e thjesht në tokë, nuk do të vijë ndikush i rëndomtë, por bëhet fjalë për diçka shumë të madhe. A ndaj një akt të përgatitjeve, ta mundson çhave më përgatitje edhe na vet për të njoh atë që do të pastaj Kër pejgamberi Alehi Salatuza me mori shpaljen dhe që fa ndodhi pas saj. Dhe këto pregaditje kemi ndonë në tri rafshë, aja që ka bërë me vetë poplin që pritej të nëzira la gjende uaran nga mesit u një pejgamber, e ata e në rabët. Dhe za kërë nëshku flitit për këtë periud, flitit me një loj në në qëmime dhe për buzje e që nuk është e drejtë. Gjithë mund kështë flizit për ta nga se, kemi thërë, ato kanë qenë reflektime pa dyshim të një ignorancë dhe devjimi, por që në esensë kanë qenë, do dhëtë, në esensë kanë qenë me, me vjërtytja dhe vlera të lartë të njërzore, si kur që kemi cikë disa për e tynë. E dyta që ka të bëjme këtë pregaditje, ka të bëjme vendin, ku ka me edërgu Allah gjelore këtë pejgamberë ku kem zhvilluar kët aktivitet ku kem kryej emanetin e shpalljes e ç'është Mekka. Edheni se Mekka vani ku dërgoi pejgamberi Alaihi Sallatu Wassalam ka qenë një vend i pabanuar. Ka qenë një vend i shkrët i thjesht, nuk ishte asgjë. Dhe Zoti xhallahu ala kishte urdhëruar Ibrahimin Alaihi Sallam çë të merrte familjen gruën ti ti e tij dhe dialektin e tij vetëm do të braktisën Kdevan. Është më pas sot do zhvillohet ngjarje interesante që nga këto ditë kur ai braktisë atë an Kdevan. Dhe nuk është do të thotë nuk është e rastësishme lidhja mes Ibrahimit Al alajhim dhe mes Muhamedit alayhi salatu wasallam. E braktishi atë dialektin dhe gruan e tij Dhe që nga kjo e braktis dit kër u aty, si kur e braktesën aty, sikur që thash, kanë filluar që të ndodhin ngjarje me të vërtetë shumë të rëndësishme. E para as dalë ujë zëmzëm, një ujë i veçantë i bekuar, i cili ka me të vërtetë veti të posaçme që nuk i ka as një ujë as një ujë bot anë uji në masë shkëtinës. Dhe ju u ithëst. Pastaj aty undërtua një shtëpi e veçantë për t'u adhuruar Allahu xhalla ualla jo si çdo shtëpi tjetër. Dhe gjithashtu edhe disa vende të tjera të kësaj toke u shpallën të shenjta e që nuk janë të këtylla vendet e tjera, Safa dhe Marwa dhe kufijtë e Mekës sa është e shenjt për këtë vlerë dimën e vënë caktuar do të thotë u bën më shpollja. Gibrili erdhi dhe e mori Ibrahimin alsam dhe i tha këtu vendos një guri dhe vendosi. Pastaj mori që pikën tjetër të Mekës dhe, dhe, dhe, dhe i tha, edhe këtu vendos një guri dhe vendosi. Dhe këtu është i tip në përreth Mekës dhe i tha, kjo është haremi. Haram në gjuhën arabe është një vend ku do të thotë uh, gjëra trajtohen mirë pak më specifike se jashtë. Është e shenjtë, është e veçantë nda i mrenë amekës, ka regula dhe dispozita që nuk vlejnë jashtë amekës, i me i kufizuar, dhe duhet tjetë me i kujdesun, dhe tretimi i, i kësaj pjeset të tokës është me i veçanë se sa, thash pjesëa e mbetur të tokës e kështu moral. Në qëta këtu e më pregaditja, se këtu ka me ndohë dhe i qka, se Ibrahim e Alisam nuk e regulon të këtë dhe më për veti, dhe tëtë Ibrahim e Alisam erë dhe qëfarë bëri, nuk u vendos ajme banun meke, po e vendosi gruan dhe fëmi dhe shkaj. E ndërtej qabën dhe nuk mbet aty Allah në madru, po shkaj. Gruja e ti, eci një safa dhe edhmerua, dhe doli u i zëm-zëm, gjitha këto, do tëtë, emërtimet të njora për neve, dhe gjitha këto nuk ishim për Ibrahimin A.S. Pas Ibrahimin A.S. pat pejgambert të tjirë, pat të tjirë, ishte, do tëtë, Musaw Aleyhissam Ishte Isaw Aleyhissam Asi nuk e ertek të kyven Nuk e ertek të qabja Në qep në me kuptu së Allah u Gjellera Këtë ven për pregatit për një kon të veçan Të pasachem Në që tjerë për i dërgan pjesë të tjera të botës Në kjo është pregatitja Që Allah u Gjellera po i abën Dë të shekuj më herët Ardë si një pejgamberi apësë. Pastaj Nuk ka ndodh në u Paralejmru ardën në një pejgamberi Sigurisht që kandot për Muhamedit alay salatu vesselam. Prandaj Isa u alzem ka parë mëro në Injil bir rasulin yati min ba'di ismu Ahmad. Sigurisht që ka në Kur'an ju përgjoi për ardhjen e një pejgamberi që do të vijë pas me emrin tjetër të Ahmed. Prandaj edhe hebrejt e lexonin kët në Tevrath edhe në Injil cilësit jo të pejgamberit Isa, por madje cilësit e sahabeve. Shoghëve ti janë përmend të vratë në një një një. Do të cilësit e shoghëve që kanë me e shështu këtë pegamberi janë përmend edhe në të vratë, edhe në një një një. Prandaj edhe si kur që kanë me përmend të ndërnozër. Hebranjet, do të janë djekë nga shumë vende, dhe në fund kanë gjithë vend në Medina, pa të banur Medina. Para se marë pegamberi, alej, sada të usërë, nësa arabët që banën i Medina nuk kësh nga s'kishin pas peiganber që me ditë ata dën Ibrahimin alayhi salatu selam po në përgjysë nëse hebrejtë kishin një horrit mira për peiganber nga se kanë pasur peiganber dhe ata dën se komar Muhamedi alayhi salatu selam do kur ndonjëherë kur ndonjëherë bën të mos fajte me arabët e Madinisë që atë quhet quaj Yathrib Madina jo Madina po Yathrib kur bën kanë një konflikt ose mosfajte Arabët e Medinës me ardhaca këtë Hebrejn që ardhë er Medinë, Hebrejn i kërsënë Arabët dhe u thënin, ne po e prinsh një pejgamber që du t'vija, dhe me tekëna më ju luftu dërinë fundë. Dhe ata e dini se du t'vija, pejgamberi Alehi sëratu të samë, por se kam pritë kur se du t'vij nga Arabët? Nga se i nënqmanin në vazhdimisht Arabët. Si njerëz dhe hun, prapam vetër, si njerëz dhe hun, pa liber, pa pejgamber, njerës të përgënizumë, inënqëmën i vazhdimisht, nuk kështë në mundësi me paramendu se do të tështë i pëjtyne. Për këtë arsua edhe, një nga arsua pësa ta e banuan me dinin është se e gjindë në pëllibra se aj pegamber këtu ka mirat dikun. Pa ne shkuan me e pritë me dinin e hebranet, vite, dekadë, në doqëta dhe shekuj me rronë para se marrë pegamberi Alehi, salatu vë salatu. Gjëta këtu ishë në zhvillime, q Më vonu kuptua se ishte pregaditja madhe Për ardhën e Muhammed a.s. Dhe gjithashtu të ndërlozët Për asaj që mund të veqohet është edhe Aja që ndodhi Pikrisht pak parëse me lindë Pegamberi a.s. Ma të ndodhi në vitin kur aji lindi Në gjarja e elefantit Në gjarja e elefantit Në gjarja e madhe Zotë i gjellera për te ka zmit sura Elem të rekej fe fe fe ale rabbu ke bje Bja shabi l'fil A din të qëfarë bërë i zoti me prënarët e elefandit? E në mjegjë al-kej dhe më fi të dlilë dhe nga gjënë lewana kur të dhe ty në i shpatalaj dhe i bërë i të pas sukses me. Për qëfarë bërë i të fjallë, do të tëtë mbreti i ebreheja, mbreti i jemenit, dëshërën të me e shënru, dhe san ajan atë kohë, jemeni ishte me dëvërtit një, një vend ku ndërtoj një kultur dhe civilizim. Dhe ati i pengante se qabëja i konkurantën këtë e piqander të ati rajune ati. Dhe mori vendim që me shku me rëzu qabën dhe me mbit aja qabëja ati që a e kështë ndërtuar, aja me mbit vendë këthimi njerëzve. Dhe kemë nduar se njerëz këthejen me zemra, me zërë. Njerëz mush me i këthy, me dhun, me trup. Fizikisht më këthen kësajde. Por zemra mbit dhe këthyre gjithë mund ka atje kudon. Ndhe Allah në gjerë në uala e bërë i qabën vendkëthim të njerëzve me zemra. E pasë e ju bu vendkëthim njerëzve dhe me? Me ftyra dhe, dhe trupat të tyhne. Së të qoftë, aju nesë moshtit madhe dhe murë një elefant të madhe dhe të të që në atë ku ishte uh, ma shumë se në një tenk sëtë. Apo, nëse ishte i pamposhtët. Edhe rapët nuk shimë parë elefantë. Kësë s'kishtë të në vendet t'yre t'etil. Pa ndaj mori disa, do të tët, pregaditje për me erëzu qabë. Kër shkëj në qabë dhe kërë mori në mëshë arabët, pa të dushme ishën të pa organizuar ushtarakisht, të nuk ishën asë mjetët më të thjeshta për me i rezistu kësë ushtrije. Ata kështë njësa shpata, po ishën pa mjaftushme, si, si do të tët, pregaditje ushtarake dhe i kënd. I kënd, në për kodra, se me kështë rrëthuar me kodra, dhe atë i këndë majtë të kodrave. Dhe së bashku me ta u ljargua dhe kujtështari i Qabës, gjyshë i pigamirit, ali i sërëtosem, abdur muttaribe, kërër dhe breheja në Qabë, dhe pa po që këshë ljarguar Arabët, e pa që në kuar rezistence, e mori vetën tani pak ma të relaxumë, priti pak, dhe thiri me negociu, me bisedume të pari në Arabë. Po normalisht, nuk u përrizme një herë. Edhe i mori devet e Abdulmut Talibit, që ishte pasurija vetë me tyre, dhe ishte borimi vetë me furnizimit dhe mundësia me qarkullu dhe me levizme të. Po se i mori këto deve, e thiri Abdulmut Talibit dhe i ardhëm. Abdulmut Talibit, a, gjyshi pe i gamirit, salatu o salam. Kërë ardhë për mutalime të ebraheja, normalishtë së kështë mundësi asë me bojë negociata, asë besedime, nga se ishte i dopt e tëra që i tha ishte kërkesa për që a këtëj devet. Kërkesa për që a këtëj devet. Dhe ebraheja filloj më ngutolë me këtë kërkes, nga se ka pritë rezistencë, ka pritë monë një loj reagimi pak më tjetër dhe tha, unë ka morë me orëzut qabën ti pëjlim devet tha, qabja e ka zotin e vet dhe sot, devet janë të mijet munduhen e ka qabja zotin e veqeruan e prapu tal me kët dhe nuk beson të në kët bindje të korejshvet me kës për qabën dhe mori vendim me orëzut qabën mirë pasi kurse flasë të tërshmetimet nuk leveste të elefantin nga vendi do në disare e dhe turonin e torturonin i binin po nuk lë viste me e prejkë qabët ka që shpija zotit gjelle gjelali hu atëherë zotit gjelle ula dërgaj tajrën e babil dhe sa shpend do thot që erdhen dhe bartin në këm të tyre dhe sa guraleca termihim bi higjarët i minë sigjil do thot dhe vërshuan bi ta higjarë, guraleca dhe li sa i bënë ka asfën me e kull, asfën me e kull është gjithëja që e përtyp deveja. E ka po kër e përtyp e bënd kejt vrima vrima dhe e bënd shpartaluar. Ashtu do të të ndodhim e ta. Transmetohet se kër u bënd të guri mbi kokë, ishte me asfi fuqie. Së të kohan alla departante diri se i shkyjn të përgjysht, departante në pjesën e pashme të drubit dyna pëmë. Do të të ma, me, me, me fuqi dhe efikaset me ma të masi plumbi përplumën për e deporton, po mbetet zakonisht trup. Dhe pastaj bën shkatrimet e branshme. Kjo që e shkatot nga branda, po për deporton në pjesë mbetur të mbetura të trupit derisa dilë te jashtë tyne dhe, dhe i shkatruan tërësisht. Edhe kë iste pastaj një ë uh, një intervendim hyjnor që tregon se këtu ka mundësi që e madhe. Nuk lën Allah xhallahu ala me prish di kush atë po them thojza atë projekt që Zoti kishte saktu më ndodh së dhe ai Allahu Jellaluhu më prish askush madje as dikush kaç i fuqishim sikurse e brëha. Dhe pasojë ngjarje të ndroza e Arabët e Mekës morën ndam halamat më. Ata kishin ndam mat sikur të ishin si qepës. Ata kishin autoritet bajit mat të kafisë të tëra robe dhe të njerëzit popullata ndrojan. Por pasojë ngjarje ju urrit nomi qepës halamat e tepër dhe ju urrit nomi ala arabëve tepër. Sochë Ta është më ishën kryë, edhe për para kam pasë autoritet, po ta është të radhë, ta është, pituar një autoritet të pak kontestum, sa që asë njëherë më nuk nga të smuashen. Dhe u thani lirë shumë në u thimet e tyre gjatë dimnet dhe verës. Rehlet e shqitai, o sajf, Allah Gjalli Valla thot, i kam borë të sigurët që të u thoinë dimnet dhe verës në u thimet e tyre për trekti që bënin nuk ishën të rezikuar nga asë një, do të tëtë, sulmë që zakonisht në do të shumat në atë ku. Në qëta këtu e në shkurtimisht, normalisht, gjëngjohen nga këtu do të të të të të, të, të veçant, por duha atëm, këtë e me kuptu se, Zotë i Gjellë Gjellani hu, dërgën të shenja të qarta, përse këtu komendohet dhe qëka shumë e madhe. Ande e para që mund të nëzirim nga kjo, gjithë që përmena të e bëri meken vendkëthim të njerëzve, krejt njerëzve, pa dalim gjuhe, në gjyre, pa dalim kohë, vendi, apo, të gjithë e kemi të obligim më u këty ka meke. Dhe Zotë Gjellewala zot, e bëri vend pës aqem, nuk ka qabe në bot pës aja qëf meke, apo, nuk kemë mundësime shku me bot tavah, mosil, rëth, dhe një shtëpije tjetër pës rëth qabës, nuk ka askun sa fa as mërva, nuk ka askun muzdelit fa as arafat, pë Pandaj ky ishte pejgamberi i fundit. Kjo shajë e qartë, apo se kjo ardha ti nuk kupton kthimin e njerve ka haj. Ku do që t'jan. Dhe çfarë do kohë që të jem? Duhet kthjen ka ai. Madje parëmrin e për të, librat e tjera nuk kupton të se ardha ti derogon të çdo shpalle për ati. Dhe shpallej çdo shpalle që ka për Muhamedit e Hasan shpalle e pa vlefshme. Nga se dërëgoj me ardhe Muhammed Aleyhi Salatu Asram Me gjith vlerën që i kishtë Isaw Al-Sam Dhe me gjith vlerën që i kishtë Musaw Al-Sam Allahu Gjellewala i kishtë obligua këta pejgamberi Se Allah e dinte kur ka me e dërgu Por për të regu vlerën këti e këti pejgamberi Dhe ardhe se ti Zotë Gjellewala u kishtë shpallë atyna Si kur se ta Zotin Kuran Në qofë se dërgohet kuj pejgamber Në mes në jua dhe jini gjam Dohet me e njekë si kurse i tha pegamberi Alehi Salatu Asam, omerit, apo? kër e aponë durë në ti disa letat e të vrati, dhe i tha, lëri ato, dodo do nuk kine viti për to, e kjeti Kur'anin, dhe i tha, edhe Musa u hajelitën potisht e gjalë, dodo pason të mua, dodo aje që ati i ka zbit të vrati, kështë e melon të vratin dhe me kapë Kur'anin. A dhe kjo është pregatit e atashme e mada, se po vjenë dikushi, po sashe mvule e pegamberve, Muhammedi Dhe gjithashtut, ajo që ta shkallë me zemzimin e me gjitha ato që kanë meke dhe Ibrahime se me ndërtoj qabën dhe dhe dhe qaljele ka, nuk mbeti aty shkaj të kë vendi vet ku i krydërguar Allah gjallë gjallu e kryti një mënet meke ja kryti një pun, dikujt dhe shkaj dhe gjithashtut nuk është erastësishme lidhja e Ibrahime të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ato popit e mëdhaj, që ndjekin pegamert e mëdhaj, të, të kristarat që ndjekin, isa unë alësam, hebrani që ndjekin, musa unë alësam. Dhe ne umeti që ndjekin, ndjekin Muhammedin Alehi së ato sam, asë një nga këta dhëtot, që ndjekin ato që thuët fetë qelora, nuk kanë mësë bajtim të kë Ibrahimi alësam. Të gjithë e pranojnë Ibrahimi alësam. Hebranet nuk e pranojnë saun alisam Nuk e pranojnë Asë Muhammedin alihi sëratu asam Të krishtajat nuk e pranojnë Muhammedin alihi sëratu asam Por të të të pranojnë Ibrahimin alihi sëratu Rëndaj Allah o Gjalloha Përmanin kuran këtë detalë Për të ju thënë se Nëse ju e ndjeknë Ibrahimin Do ju e pranë Ibrahimin In në avlen nasi bi Ibrahimin Një është më meritor Që të vlerësun se për e ndjekin në rrugën e Ibrahimit, që u jehë pra nëse pegamber, le ledinit të bëu, u hedhen lebi, ata që i ndjekin në rrugën e ti dhe këj pegamber bashkë me ta, nga se këj pegamber eshtë nga, do të tëtë, nga pasashtët e Ibrahimit Alisam, apo nga se Ismail i birë Ibrahimit Alisam në beti ku, në beti në meke, për e ti është lua në rabët, andaj pegamber zërën nga Ibrahimit Alisam, këja para, E dyta, Ibrahimia son erdhemi an drejt shtëpin qabën këtë pejgamberi që këtu ka mëdhur Zoti Gjallëgjali në vëmë. Dhe kjo lidhje fort, fuqizan, dhe të të të e fort fuqizon, do thot, saktësinë e ardhsë Muhamedit Ali sado sado sa e shtoj pejgamberi Zoti Gjallëgjali në vëmë. Prandaj kjo lidhje nuk është e rastësishme, që ai arpeatje dhe e la gruan dhe e la fimin e tij për të bu huysmat në pejgamberin që ka marr, shekuj pas, pas viteve. Dhe gjithashtu të, të ndosë edhe ngjarja e e mbrodh të shoqës. Allahu xhalla xhalihu, a e skatoi Ibrahim dhe ushtin ti. e tij. Dhe ky është sinjali i qartë se nuk mundet më të prek askush çaban, për shkak se Zoti xhalla xhalihu e kishte urdhëruar Ibrahimin, ai sa më ndërtu për të isha shumë më të madha se më e lejume e radhunit e qoshave. Andaj po përgatitni diçka e madhe, largohati piktojt. Dhe gjithashtu Allahu xhalla xhalihu e mbërit i qabën, kur asë një Arab nuk ishte meke. Që mos ti mbetet nderi, i ruatis e qabës asë kujt, posë Allahu gjallë gjallë gjallë johë. Po, do dhe të, Arabët s'pa të mundësi me mbërit qabën, pandaj Arabët së dërguan pe gamberin, asë nuk do lejt për shkartyne, po edhe gëjë Allahu gjallë gjallë gjallë johë. Dhe në që të ashtut, të ndërnozër, Allahu të regoj qartës, se në qovësë ju, Arab Nuk e ndikë që një pejgamberin që unë këmë e dërgu Këmë e ndihmu veç vetë Dhe këmë e bo ndihmëtar nga ku Nuk jo mërë manja Sikur që i bërë ndihmëtar qapës Ka që mërë manja Kujtja kështë mërë manja Se atë ushtri ashtë madhe Dhe atë fort ushtë roke ashtë madhe Kështë në me shkatru Disa zojtë dhe dhe që vinë nga Nga dhe rësia Kështë kështë rëmë më parë me nuk? P Me i py të arabët, asoj kohë, dhe këtë qoftë. Qoftë të mërmenja kish me mbrojtë Allah u qabët? Kish me thomë me tërmet, kish me qilë tukën, me gju vetë gurë pëj qipët, ama asë kush për njës kish me paramenu se kome, mbrojtë me zë gjafëtë. Përndaj edhe, edhe kjo shër e qabët. Kush ka mujtë me paramenu, për shembul, që agje i pegambirit a lehi s. Sër, të afrë me të ti, kanë me refuzu, dhe Allahu xhallahu ta'ala ka me ndihmën këtij me Sulman Farisiun apo. Ka marr nga Persia, u bash puntori i ti, tij dhe dhe pasuesi i tij dhe ndihmtari i tij. Biladul Habashi, izi nga Abesinia, nga atje pjesas me komandë ai, u pasuesi i tij. Po ju treguar Allahu xhallahu ta'ala se kjo është feja e Zotit. Ai e ndihmon këtë fe dhe ai ndihmon këtë pejgamber, edhe nëse ju hek në dorë prej saj, ja nuk e ndëshni. Gjasë për të, për Zotin xhallahu ta'ala, kjo fe ka qoflet ka pesh nuk e lën Allahu xhallahu ta'ala fen e ti në gatishmërinë e njerëzve në disponim të njerëzve apo mirëpo Zoti xhallahu ndëron kush do më marr këthe kush e braktis Allahu xhallahu por zgjidhet nga popujt e tjerë sikur se thash ka ndodh edhe në kohën e pejgamberit aleyhi s.a.w. por pasti në kohën e pejgamberit aleyhi s.a.w. kam pasë nga ata që s'kan qenë arab i ka pasur më të afërt pejgamber se sa ata që ishte ta afërmosim. Edhe pas pe, edhe pas dhikës së Muhamedit aleyhi sallatu wassalam. Kemë pas nga dietarët, shumica e dietarëve hadithet që Zoti xhallallahu ala meta i ka rutë fjalët e pejgamberit a sallallahu alaihi wasallam. Ne krye të tyre kosh Imam Buhariu rahimullahu. Që Allahu xhallallahu erujti këtë fe dhe fjalët e pejgamberit a meta ishte kosh një, një qëndësisht e fortë Arab. As në afërsitunë është ishte shumë larg e kështë të më radhë dhe. Dhe në gjitha këtu ishën shenja, që jef një në qafë me kuptu, se bëjë fjallë për një, në gjare madhësore, pregadjet të më dha, dhe në gjitha ashtu të shenja të qanta, se Allahu Gjellera ka me indihimu këtë fej, dhe ka me bë për rëthanat të tokës të për hershme, për në tokët për hershme, dhe i risa, ka jetë në tokë, Gjellera Gjellera në betët fejë e Zotë La të komo sa hatah hyjhet beit nuk bëhet kiamete derisa bëhet vizita e çopës kur sco vri çopës nuk bëhet haxhe mo realisht nuk do të ket as jetë mb fytyrën tokës dhe kënu kushte për asni pejgamber për dhe allah xhallahu o ndërlidhi jet gjatësinë e kësaj toke me jet gjatësinë e fesë të ti mb fytyrën tokës për të uarse prap sikurse seca nuk është ngjarje e zakonshme, nuk është ardhmë e zakonshme, është shumë e veçantë, është shumë specifike, prandaj duhet ta nda kështu ta kuptojmë. Edhe mbet element i tretë që kemë më të trajtuar inshallah në përfundim, e çësht ajë ana më e rëndësishme, pregaditja e pejgamberit, si e pregaditja e Allahu xhallallahu a'ala Muhammedin ali sallallahu aleyhi ve sellem, duke filluar që galindja e tij ishte e posaçme, nuk është lindje e zakonshme do dhëtë ishte një që u shëshua me të vërtit me nxarjetë rëndësishme interesante e për gjatë 20 vitëve që jetën meke ishte shumë interesantë si u shvillua jetë ati i përteguar se gjithë tha këtu para le imranin për një nxarje shumë të madhe, një nxarje shumë të rëndësishme e që ndodhi në muajnë Ramazan kërë Allah u Gjellua i zvriti i pegamirit a lehi sërtu samë fjallën e par i këra, ledza andaj Allah u Gj Na tregoj çfarë më gjitha këtu se kjo fe është me të vërtetë begatia më e madhe që Zoti xhallahu ala i dha njerëzve, mirësia më e madhe dhuruar njerëzve. Dhe ne duhet si musliman këtu më e kuptu, dhe këtu më trajtuar me kët trajtu, respekt, me kët madhështi, me kët shefqni, gjithaç që Zoti xhallahu ala na e dërgoi dhe na mësoi me ta. A, me kaq për rreth fund. Pesaj të kumën prapën shvan të akimët të arsh, madirat heri zauti shveri dhu rwajt. Wa sallallam ala muhammadin wa ala alih yusaha allusallam at esimel kathirah.